Demokrácia részvénytársaság. Szurkoljuk végig közösen az ország legnagyobb és legfontosabb vállalkozásának jobb és rosszabb napjait. Figyeljük együtt a részvényár ingadozását. Tősde vagy pilóta játék? A demokrácia részvénytársaság ügyeinek elemzése során erre is választ kapunk. Mondja, Puzsér. Mi mondja, Beszélj a mikrofonba. Tehát cseréljétek meg a mikrofont, mert az egy néma mikrofont. Az hát mert amíg nem nyomod meg, amíg nem adsz nekem hangot, addig néma ne, a mikrofon nem, én, adtam, én adtam hangot, az a mikrofon az inaktív, de bár nagyon régóta. Hát mert nem, mert nem nyomod meg azt a kis, kis piros gókot, azt kéne, az kéne csak hozzá. Na se baj. SMS segítséget kérünk a műsor vezetéshez, melyik kis piros gombot nyomjuk meg, ezt a 0-at, 30-30-30-88, egyre várjuk. Na mindegy, tehát mi is tudunk hibázni, szerencsére nem akkorát, mint amekkorát a magyar bankszektor időről időre. Ha a tegnapi nap, a, mivel is foglalkoztunk? Tegnapi nap a hitelekkel foglalkoztunk, ezekkel a jópofa. Na, már amikor éppen a 240-es, 300-as THM-ekkel, de hát azóta természetesen vannak új hírek, mert közösségünk, a gazdasági versenyhivatal több bank uh, hitelkártyája ellen, hitelkártya reklámja ellen eljárást indított, ugyanis uh, ezek a bankok azt ígérik a reklámokban az ügyfeleiknek, hogy uh, a hitelkártyával ingyen hitelhez juthatnak, akár 45 napig is, és uh, hát bizonyos dolgokat eltitkolnak a fogyasztók elől, például, hogyha. Uh, de ezzel a hitelkártyával pénzt leszel fel, akkor első perccel mondjuk egy automatánál, akkor első perccel kezdve kamatozik, és, és hát most a gazdasági, mi ez a gazdasági versenyhivatal nekiment a bankoknak, és megpróbálja ezt megállítani ezt Daj, a hát, rendet. Én bank lennék úgy megnat a térdem, hogy az iszonyat, hát ezek a szegény bankok, ezek most majd mit kapnak. Én elképzelem, hogy a. Az érdekérvényesítő és lobby képesség a gazdasági versenyhivatalnak szemben mondjuk ezzel a bankszektorral, KB milyen értékű, vagy milyen mértékű, hát nincsenek illúzióim. Hát egyébként a fogyasztói érdekérvényesítésről csak annyit, hogy német szemetet tárolunk, szemetet eszünk, úgy látszik e, szeméthiteleknek dőlünk be, hát jelenleg így el a magyar válasz, vagy a magyar fogyasztónak a hétköznapja egy fogyasztói társadalomban. Hát hm. az a kérdés, hogy mi a jobb szemétnek lenni, vagy konyha Idén a szabadidős idős és profi sportolókat, valami másra kíváncsi irodistákat, barlangászokat, speciális mentőket, vagyis az átlag tévénéző ideától eltérő aktivitású és életvitelő embereket tűzték pellengére, és mondták meg egyoldalúan tőlük baleset esetén az egészségügyi szolgáltatásokat, ha valamely véleszen folytán beleesik az időtöltésük, hivatásuk, életük egy lazán definiált minden szakmai alapot nélkülöző listába. Az életmentő beavatkozások kivételével semmilyen olyan egészségügyi ellátást nem fizet ki januártól a társadalombiztosítás, amely extrém sport közben szerzett sérülés miatt válik szükségesé. A kormány arról is döntött, hogy januártól részben fizetős lesz a kábítószeresek detoxikálása és a hivatásos sportolók sportegészségügyi vizsgálata is, tájékoztatott közleményben a kormány szóvívő. A kormány múlt héten döntött arról, hogy a többi között a vadvízjevezés, a barlangászás, vagy éppen a balonozás közben szerzett sérülések kezelését sem fizeti a TB. Az indoklás szerint azért, mert az extrém sportok szerelmesei tudatosan vállalnak kockázatot. Nem fizeti a jövőben a TB azok ellátását, akik vízi jet ski, vadvízi evezés, magashegyi expedíció, hegyi-sziklamászás, barlangászat, bázisugrás, bungee jumping, falmászás, roncsautósport, Relli vagy hőlégbalonozás közben sérülnek meg. Kivételt képeznek az életmentő beavatkozások, azok ugyanis továbbra is ingyenesek maradnak azoknak is, akik extrém sportok közben szenvednek balesetet. Élünk egy államban, amely deklaráltan nem tekinti partnernek az állampolgárait, semmibe véve az alkotmány szövegét, amely szerint a magyar köztársaság biztosítja a területén tartózkodó minden személy számára az emberi, illetve az állampolgári jogokat, bármely megkülönböztetés, nevezetesen faj, szín, nem, nyelv, vallás, politikai vagy Vélemény, nemzeti vagy társadalmi származás, vagyon is születési vagy egyéb helyzet szerinti különbségtétel nélkül. Az a tudatosan vállalt kockázat, amely a hétköznapjaink része is, amely során tízezrek sérülnek és nyomorodnak meg az utakon, százezrek élnek évtizedekig nyomorultan állandó gyógykezelésre szorítva, alkoholfogyasztással, dohányzással és elhízással kapcsolatos betegségeik miatt milliárdokkal terhelve meg saját kockázatvállalásukból eredő tevékenységgel a társadalombiztosítás kasszáját senkit sem zavar, ellentétben a maroknyi kisebbség egészséges életével, amely során csekélyes éjjel megsérülhetnek. Hát éljen az osztályharc, nem tudok erre mást mondani, ez egy tipikusan, hogy mondjam, ilyen kis Lenini-Marszi gondolat, a burzsúly sportokat gyakorlók most akkor a közterviselésből vállalják ki, vegyek ki jobban a részüket, akinek van pénze arra, hogy bázistugorjon, vagy bungee jumpoljon, vagy víz akkor az ennek vállalja a következményeit is. Egyébként a logika az nem teljesen helytálló lévén, hogy azok, akik nagyobb kockázatot vállalnak, azok, ö, azoknak nem fizet a TB. Hát mindenki, aki ma autóba ül, az nagyobb kockázatot vállal. Tehát ez a kockázatvállalás, ez nem egy jó körülhatárolható. De tényleg, az, ha valaki autóval esetett szenved, annak miért fizet a TB? Hiszen az tudatosan vállalja ezt a kockázatot, saját bőrét viszi a vására. Szeretne olyan gyorsan odaérni, dát a gyorsaság, a sebesség, az egy bizonyos rizikóval jár. Arra vagyok kíváncsi, hogy kiállította össze ezt a rohat nevetséges listát, ami rajta vannak ezek az extrém sportok, de így, így áthok ráírtak egy csomót, de így egy csomót például így nem is tudtak normálisan megnevezni, mert hogy nem is értenek hozzá, azt se tudják, hogy micsoda. De rajta van egy ilyen, hogy egykezes vitorlázás például, amilyen konkrétan nem létezik, hanem így lefordították, és így rosszul fordították. Tehát konkrétan olyan sport például nincsen. Ugyanakkor viszont nem, te, nem tüntették fel ezen a listán a gördeszkázást. Tehát a gördeszkázás, ami az egyik legelterjedtebb extrém sport, sőt, mit mondok? A legelterjedtebb extrém sport, tehát elterjedtebb, mint bármelyik, nem került fel erre a listára, mert valamelyik hivatalnok, Lehagyta róla, nem terjedt ki a figyelmére. Ezért aztán, aki a jövőben gördeszkázás közben szenved balesetet, annak fizet a tévi, de aki mondjuk BMX-ezés közben szenved balesetet, vagy bázisugrás közben szenved balesetet, annak nem fizet a tévi. Arra vagyok kíváncsi, hogy milyen alapon vonják meg ezektől az emberektől az alanyi jogú ellátást, vagy azt, hogy ők a közösséghez tartozanak, és akkor ebből a kockázat közösségből, ahogyan szokták ezt hívni, ők részesüljenek. Tehát arra vagyok kíváncsi, hogy a gördeszkások, vagy az egyéb extrém sportolók, azok nem fizetnek TB-t? Vagy kevesebb tévét fizetnek? Nem, ugyanannyi TB-t fizetnek, akkor viszont legyenek szívesek, ne tagadják meg tőlük ezt az ellátást. A másik meg az, hogy hogyan gondolják, egyáltalán hogyan képzelik azt, hogy bizonyos embereket az ő tevékenységükre való tekintettel diszkriminálnak. Tehát pont arról van szó, hogy nem szabad diszkriminálni senkit semmiért. Na most, hogyha valakit nem tart vissza attól a... a a félelem érzet, hogy ilyen extrém sportokat űzzön, hogy tegyük fel lehetséges, hogy egész életére megnyomorodik, lehetséges az, hogy hónapokon keresztül nem tud lábra állni, akkor majd pont a tébéd, TB fogja őt ettől visszatartani. Ez megint egy rohat, jóléti soviniszta személyiség, ami nagyon-nagyon tipikus. És, és, és mondom, hozzáteszem azt, hogy, hogy nem csak az extrém sportolókkal bánik el, hanem például a drogfogyasztókkal. Arra vagyok kíváncsi, hogy egy drogfogyasztó, aki mondjuk ennek, ennek folytán kerül bajba, Ö, nem, ö, kevesebb TB-t fizet el, mint mondjuk, aki nem, nem, nem fogyaszt drogokat. Nem, nem fizet kevesebb tb Pontosan annyi TB-t fizet, ezért aztán pontosan annyira illeti meg az ellátást. Arra vagyok kíváncsi, hogy egy alkoholfogyasztó az miért részesül a TB-ben, és egy drogfogyasztó miért nem részesül a tb Hogyha valakinek alkoholfogyasztásnak a, a, a következtében a mája feldúzzad, vagy zsugorodik, vagy szétrobban, akkor azt miért látják el TB alapon, holott, ha valaki egyéb drogfogyasztásnak a következtében szenved valamilyen károsodást, azt meg miért nem? Miért vannak olyan drogok, amelyeket a TB támogat, és miért vannak olyan drogok, amelyeket a TB ellenez, vagy, vagy ellenjaval? Ugyanez a helyzet a dohányzással. A dohányzás esetében, ami szintén egy drog, méghozzá fizikailag addiktív drog, az állam az kifejezetten elnéző, és kezeli. Mégpedig még mégpedig TB alapon. Miért nem kezeli azt, aki mondjuk valamilyen más drog, más egyéb kábítószer hatása alatt kerül ugyanilyen bajba. Honatkozik ez a kérdésem ugyanúgy a kávéra is. Jó, hát igazából engem nem, nem is az egyenlő elbánás ami ebbe a dologba zavar, hanem Főleg az a, annak a drogosnak a helyzete, aki igen csak rászorul a e, segítségre, és akinek egy idő után igen kevésé van pénze, tehát tudjuk, hogy a nagyon sok kábítószerrel együtt, együtt jár az iszonyatosan nagy pénzszórás, illetve a, a teljes lecsúszás, anyagi ellehetetlenülés, tehát ezek az emberek egy idő után képtelnek lesznek ezt a megnövelt e, egészségügyi terhelést kifizetni, magyarul az esélyük az minimálisra csökken, az amúgy is minimálisról, még minimálisabb. A csökken arról, hogy ebből a pokolból kikerüljönek. Nem én nekem nagyon nehéz erről beszélni, mert én, én hagyományosan gyűlölöm az extrém sportokat, mindent, amit így extrém sporttal. Én is én, az extrém én, sportokat én, én De én is ürellem az extrém sportokat, de ezért most szivassuk meg őket. Most erre vagyok kíváncsi ah, neki. Én azon gondolkodtam viszont, hogy a, valaki bemegy egy törött karral, a. a, a mit tudom ilyet, így amerikai filmekben látom, hogy a, bejelentési kötelessége van az orvosak, hogyha lőd sérül, tehát talál. Igen. Hogy vajon mit tudom én, hogyha valakinek gyanús ficama van a kezében, látható amit tudom én mondjuk barlangászás közben, te, mert fel is horzsoldott, akkor ő így telefonál az APECnek vagy a rendőrségnek, hogy itt van egy figura, el van törve a karja, gyanús sérülések, gyanús horzsolások vannak rajta, mintha sziklától elednének. Ő azt állítja, hogy nem barlangászás közben szenvedte el a sérülést. De, de valamit tegyünk, valahogy vizsgáljuk ki, nehogy ne, ne, itt megrövidítse valaki az államkasszát, vagy a társadalom biztosítást a kasszáját. igazából én azt nem értem, hogy ezt hogyan lehet e, egyáltalán végrehajtani. Etikai aggájaid nincsenek, csak ilyen technikaiak? Hát, jó, uh -huh. most, a politikai aggály, ugye ez úgy tarthatatlan, hogy van ez a Ezt szeretném volna haladni, kezdjük esetleg ezzel. De... Hát ugye aztán donald csázunk, hogyha kimondtuk azt, hogy ez egy mekkora rohadság. Tehát ugye érted? Tehát az így valami történik, ami megint megengedhetetlen, megint nagyon jellemzi ezt a kormányzatot, és, és megint súlyosan diszkriminatív egyébként. Emellett pedig mi, mi lesz ennek a következménye? Az, hogyha valaki extrém sportol és úgy szerzi a, szerzi a sérülést, akkor azt fogja hazudni, hogy elesett a lépcsőn, vagy azt fogja hazudni, hogy neki ment a nem tudom én újságos bódénak, vagy elcsúszott a banánhéjon. Tehát mindenki hazudni fog, akit csak nem, a gördeszkája mellől szednek össze. Tehát ha el tudod rejteni a gördeszkádat, van 5 percet mielőtt odaér a mentő, akkor elrejted a gördeszkádat, és a TB kifizeti azt, ami történik. Mi a következmény? Az, hogy az emberek hazudni fognak, még sokkal úgy inkább, mint ahogy eddig. Mi a következmény az, hogy az emberekben ez a fajta kádár kölcs, vagy hogy fogalmazzak, ez az acéli, acéli etikai norma, norma rendszer, ez az acélgerinc, ami sokkal inkább van, hogy is mondjam, vajból, vajból, vagy gumiból, mint acélból, az még sokkal inkább kifizetődik. No, az Andrásnak abban van igaz, hogy ezt azért érdemes technikai oldalról figyelni, mert innen a legabszurdabb, és innen derül ki, hogy természetesen ez a dolog nem arról szól, hogy ez valaha bevezetés, tehát valaha ez a gyakorlatban és tárgyává kerüljön. Lévén, hogy a sebesülés sebesülés. Ha csak a figura fejéből nem ló ki egy darts, akkor az orvos elkezdi nézni, hogy a darts az extrém sportnak számít-e, vagy elláthatja-e őt e, sima TB pénzen, vagy nem. Egyébként ez az egész dolog teljesen abszurd. De miről is szól? Arról szól, hogy a különböző társadalmi csoportokat, nem tudok ebben mást felfedezni, csak mondom, ilyen marxista-leninista ideológiát, egymás ellen úszítsa. A bur burzsoá gyerek, aki elmegy raftingolni, meg mit tudom én, e, vadvízi evezni, az ugyanaz, meg bungee jumpingolni, az, ha már ezt megengedheti magának, akkor e, fizessen többet is. Ez az egész dolog csak arról szól, hogy az a megnövekedett, Terhelés, amit az állam az állampolgárokra kényszerít, az valami módon kompenzálva legyen a kevesebb pénzőeknek a szemében. Tehát, hogy lássák azt, hogy a gazdagok jól megszívják minden módon. Ezért természetesen az alkohol ellen nincs ilyen extrém kockázat, a dohányzás ellen nincs ilyen extrém kockázat. Ezt nem is gondolják komolyan. Arról van szó, hogy az egyik csoportot a másik ellen addig hergejük, míg igazságosnak nem érzik. Van telefonunk. Haló, haló! Sziasztok, jó estét, Tamás vagyok. Szia Lehet, hogy egy kicsit ilyen hangzik, de én összehoznám ezt a az azonos hatornyagú gyógyszerekkel ezt a dolgot. Ugyanis, hogyha én egy biztosítanán vagyok, megválogat. Nekünk szükségünk ezt a több biztosítóra. Tehát a kis sportol, annak is majd szüksége lesz rá. Tehát nem ők akarják majd ránk nekünk lesz rá szükségünk. Nem így lehet ez? Uh... Én, én nem igazán a, a több biztosítási e, problémát Szerintem, látom ebben, igaz, hanem, hanem az, hogy az állam úgy döntött, hogy bizonyos <gül> e, társadalmi rétegek róvására e, megpróbál egy ilyen látszat intézkedést hozni, mintha ettől több folyna be a TB-kasszába, persze nem fog több befolyni a TB-kasszába. Arról beszélsz, hogy az extrém sportolók majd másik biztosítóhoz lennek? Nem, azt mondják majd, hogy hát kérem széken, társadalmi igény van több biztosítóra. De ez egy igény előkészítés. Tehát azért kell nekünk az olcsó, gyógyszer, nem azért, mert attól jobban leszünk, jobban leszünk a drágától. Azért kell nekünk, mert nekünk szükségünk van egy másik biztosítóra, többet kell fizetnünk máshol, és egy magánbiztosítónak kell fizetnünk, és fellép ez az igény, tehát több biztosítós rendszer lesz Magyarországon. Aha, ja, hát ez viszonylag logikus. Jó, én szerintem, én, én, az az én azt látom, különben, hogy az, az a fajta ellenérzés, ami benne van az extrém sportok iránt, azt az köszön kizárólag -e vissza. Ebbe a törvénybe. Tehát, hogy, hogy azért nem gondolom, hogy most, most azok az emberek, akik extrém sportokat üznek, azok majd elkezdenek lobbizni, hogy legyen több biztosító, mert akkor majd ő megkaphatja azt a csomagot, ahol háromszor annyit fizetve hozzájut ahhoz a kezeléshez, ami különben persze jár neki, és amit egész egyszerűen gyakorlatilag nem tudok elképzelni, hogy ne kapjon meg. Tehát nem tudom elképzelni azt az orvost, aki elke, elkezdi majd vizsgáztatni, kihallgatni, igazságszérummal lőni a beteget, hogy, hogy te holsz, hol Ortság, meg, lefotózza ortság. az ejtőernyővel. Mikor, mikor azok lobbiznak, akiknek az érdeke is hűződik? az? Nem, itt kérem, a miniszter fogja lobbizni. Tehát itt a pártok fognak lobbizni, hát kérem, mert kelleteknek az embereknek, nem, nem. nem az embereknek ez, ez kell. az SZDSZ-MSZP harca, ez tehát ér, ez kell. Nem, nem kell ezért nagyon... Tehát ez már egy zajló vita, ugye az SZDSZ, amelyek a több biztosító modellbe hisz, az már folytatja a harcát az MSZP-vel ezért a kampányigéretének a megvalósításáért. Tehát ez már egy folyóharc. Én egyébként nem látom, hogy, hogy pont ez lenne a módja annak, hogy komoly erőteret nyerjen ezükben az összés. Ti az tök jól be tudjátok ezt az egész dolgot helyezni a mai magyar politikai csatározásoknak a közegébe, a háttere, háttere elé rendezni, de én ezt önértékén tartom nagyon-nagyon szörnyűnek, felháborítónak és a bulcsúval kisé vitatkozva. Nem, nem, nem, nem kizárólag szociális vonatkozások. Tehát hogy ha valaki mondjuk tényleg csóró. Egy csóró, mit tudom én, panelproli, ahogyan, ahogyan Bajer nevezni. Semmi jobb dolga nincsen egyszerűen, mint, mint gördeszkázni. Egy, egy gördeszkát tudott venni magának, azt megvette, és lent a téren gördeszkázik egész nap. És van 20 forintja, vagy 70 forintja. Na most komolyan mondom, tehát ez a, ez a srác, akinek tényleg ez az élete, mert erre telik neki, mert nem tud megengedni magának, hogy vegyen magának egy Playstation-t mondjuk, vagy kábel tévére fizessen elő az anyja, hanem van egy, van egy szakad gördeszkája, és azzal ugrál lent a téren. De, Na most a jövőben háromszor gondolja meg, hogy gördeszkázzon-e, mert hogyha tegyük fel, történik valami baj, akkor onnantól kezdve az anyja nem fog tudni, mit tudom én, nem fogja tudni kifizetni a gázszámlát, vagy a villanyszámlát. Mert hogy az ő kezelésének a költségére fog ez rámenni. És ő nem egy milliomos kölyök. Tehát az extrém sportok azok nem csak a milliomosoknak az órakozása. Most akkor beszéljünk, most a gördeszka történetesen nincsen rajta ezen a hihetetlenül végtelenünk azzal. Sziklomászás, sziklamászás. Ott olyan különösebb költség nincsen, tehát sziklát mászni elvileg bárhol lehet. Vagy nagyon sokan, csinál, csin, sokan csinálják, tehát hogy nem. Vagy ugrálni a, a BMX, vagy a BMX. Vagy ott van a drog, ne aragújatok, mert annál, annál egyszerűbb nincs, és azt tényleg az osztálykülönbségeket, különbségeket, mert egy idő után minden. Na most én nem értem, hogy egy szerencsétlen embert, aki így is pokol bugyrajt járja meg, miért próbálunk még jobban belerúgdasni ebbe az emberbe, és elvágni a lehetőséget attól, hogy orvosi kezelés segítségével valahogy kijöjjön ebből a helyzetbe. A másik meg az, ami, ami, amit még hozzá szeretnék ezt fűzni, elnézést kérve a hallgatótól, illetve a telefonálótól, hogy, hogy mi a garancia arra, hogy léteznek-e olyan felmérések, amik biztosítják a, a mi kétségeinket afelől, hogy... Mi, hogy mindenféleképpen az extrém sport az veszélyesebb, mint a nem extrém sport. Tehát vannak olyan felmérések, amelyek bizonyítják, hogy a gördeszkázás következtében több embernek törik el a lába, mint a focizástól. Bizonyítsák be én. ezt nekem, mert szerintem nincsenek erre adatok. De ez, egy ez esként az autóvezetés. Figyelj ide, mondjuk fociznak 11-en egy csapatba, ugye? Igen. Nagyon sok csapat van, beszorozzák, van, így van eset. Igen. Mondjuk sikert másnem, más jóval jóval kevesebben. Tehát hogyha 1000-ből van mondjuk a fotisták között közül 1000-ből van 10 esett, az nem olyan, mint hogyha 10-ből van egy, mert az már 1000-baleset. Jó, én, nem láttam, én nem láttam ezeket a statisztikákat. Jó, ez Hozzáteszem azt, hogy most hol az extrém sporthatára? Úgy tudom, hogy a korcsolya például nincsen rajta ezen a listán. De nem vagyok meggyőződve arról, hogy a korcsolya az, a, az kevésbé lenne veszélyes, mint mondjuk a, mint mondjuk a, a BMX, mondjuk, vagy a, a görkorcsolya, vagy a gördeszka. Miért lenne kevésbé veszélyes? Csak azért, mert korcsolyázni már... 50 évvel, meg, meg 70 évvel ezelőtt is korcsolyáztak, tehát az nem számít ilyen adrenalin sportnak, Attól világ. még ugyanannyira veszélyes lehet. Hát, mondjuk atlétika is ugyanúgy persze, hogy szóval mindegy melyiket veszik. Hát ez az, tehát hogy így, így, ez olyan primitív ez a törvény, mint az összes többi, amit hoznak. Komolyan mondom. De nem csak arról van szó, hogy igazságtalan, tarthatatlan, társadalmilag, etikailag, hanem primitív, tehát ostobák, mint a cipőm, és az is látszik ebből az egész listából, amit teleírkáltak ezekkel az extrém sportokkal, ami éppen eszükbe jutott. Én ezért tartom ezt, hogy ez mindegy előkészítés a több biztosítós rendszerre. Köszönjük! És akkor az SMS-ek, kedves Puzsér, van-e e-mail lehetős? Elérhetőséged van. Puzsérrobert A piros gomb nyomkodása mindig veszélyes, általában ilyenkor felrobban valami egy bölcs SMS. Sziasztok! Beszélted-e már a gázelőhelyekről érdekelne a véleményeteket? Miért a kanadai cég termeli ki? Miért nem az EU-val közösen mi? Na... Milyen? Uh, Szép szemazdón... rágadunk rajta. Aztán ma zirák lefigyeltem a provi reklámját. THM 242 437 százalék a hirdetés nem minősül nyilvános ajánlattételnek. 437 százalékos hitel? 437 százalék? És ez még nem hivatalos ajánlat. Ó, de, de, de az is milyen kemény, amikor azt mondják, de, de fia, van egy csomó olyan ember, aki. A, állítólag így több banknál is felvette ezeket a hitelkártyákat, és így több, most már így több bankhoz van el, eladósodva a hitelkártyák kapcsán, és, és való igaz, hogyha így... Kártyával vásárolsz valahol, akkor az így 45 napig valóban kamatmentes, de hogyha mit tudom én így oda egy bankomathoz, és leveszel pénzt, és nem is igazából értem, hogy miért, mert van egy csomó olyan helyzet, amikor Magyarországon, ahol mondjuk azért nem annyira ellátott kártyalolvasó automatákkal a üzleti, meg a szolgáltatói szektorban, egy csomó olyan helyzet, amikor kész pénz kell, de attól már az első pillanattól fizetsz valami brutális mennyiségű már, izé mert, mert, mert, mert, mert ott, ott rendesen számolják a kamatokat. Na mindegy, hát a magyar bank szektor az, az tényleg elég keménye. Tuki-tuki írja, hogy az autóbalesetnél a kötelező felelősségbiztosítást kell fizetni. Tehát autóbalesetnél is megvan elvileg ez a, ez a pluszadó. Kérdezi egy SMS író, hogy a Paintball amerikai foci rajta van-e? Én nem, én úgy, úgy tudom, be. hogy az amerikai foci az nincs rajta, pedig annál veszélyesebb sport tényleg kevés van. Hát no, a rögbi az szélesebb, egész konkrétan. Na jó, a rögbi, de, ki, jó, de a jó, de a rögbi meg az amerikai foci között összesen annyi a különbség, hogy az egyiknél oldalra vagy előre szabad dobni, a másiknál meg csak oldalra és hátra. Jó, de tényleg teljesen égjel, és hát különben a futball, az egy baromi veszélyes szerintem. játék, tehát ö, ö, ahol emberek ö, lábukkal becsúsznak, meg nem is tudom micsoda, hát annyi törés, szakadás, stb. És Van halál. Focival És mostanában is, ugye é, És különben én. gazdag emberek is játsszák a facit, figyelembe ajánlom a kormányzatnak, em, e, ebbéli tapasztalatom az, hogy ez egy viszonylag népszerű játék mindenfajta társadalmi környezetben. Akkor a bányászoknak sem jár TB ezen az alapon, kérdezi Bőce at ez az munkatevékenység nem sport, gondolom ez lenne rá, kormányzati válasz. Én nem akarom. De nem teljesen mindegy, hogy milyen körülmények de között kerülsz körülmény... olyan helyzetben, amely ki, helyzetben extreme, gondoskodásra extreme van. Extrém körülmények, extrém kockázatot vállaltál, extrém módon van. pénzért, extrém pénzért. Extrém módon neked kell. De jó, de erről van szó, extreme tehát a bányásoknak, a bányászoknak nagyobb a fizetésük is, tehát ott van egy ilyen kockázati ráta, hát akkor legyenek szívesek a kockázat, a kockázati tényezőt, azt tekintetbe venni, akkor is, hogyha tegyük fel, bejut a baj. Jó, hát Ugyan, erre... ugyanezen a sovinista alapon elképzelhető egy ilyen felfogás, nem? Mindenképpen sötétség lordjának kezdesz elhódolni, hogyha elkezdesz logikát keresni ebben a törvényjavaslatban, és semmit nem látok benne, kizárólag a társadalmi csoportok egymás elleni úszítását. Én ennyit De várjál, de azt, azt lásd, hogy mondjuk lá, vegyünk egy, egy tényleg rendesen extrém sportot, ami egyébként rohadtul nem baleset veszélyes, de rajta van a, a köcsöglistájukon, de tényleg, tehát a, ezt a, a vitorlázást, ami tényleg drága. A, tényleg magas társadalmi osztályok űzik. És vegyük a gördeszkázást. Ezek a halál különböző társadalmi csoportok közös sekértáborba kerülnek ennek a törvénynek a nyaván. De nincs benne a gördeszkázás. Engem én épp... ja, tényleg Egyébként nincs benne. Én, engem voltak, ez, a, hát leszés, a nem tudom. Nagyon költséges sport, hegymászás, marha költséges sport, rafting nagyon költséges sport, vitorlázás nagyon a De leszem a vitorlázás nem is olyan veszélyes. Miért, olyan, miért annyira veszélyes a vitorlás? Épp ezért mondom, hogy azokat választották ki, amik rohadt sokba kerülnek. Ennyi. Ez a, mindenkinek a fejében ott van a gazdag gyerek, aki ralizik, meg raftingol, és mikor őt jól megadóztatják, akkor mindenki boldog, mindenkiben az ö, benne lévő irítség az kilhet, és Jó. azt mondhat, hogy a nem csak neked, nem kell ö, nagyobb gázárat, gázszámlát kifizetnem, hanem az a gyerek is rendesebben befizeti jó, a TB-t. Én, én most már ott tartok, hogy ez a kormányzat, ez a második gyurcsány kormány, ez minden idők legrosszabb, na jó, a rendszerváltás óta. A rendszerváltás óta minden idők legrosszabb kormányzata. Tehát most, de nem most kezdem azt érezni, mert eddig, eddig, eddig úgy voltam, hogy mindegyik szar, akkor, amikor éppen átéli az ember. Tehát mindegyik, mindegyikből elegem volt. Tehát az, a, a hondgyulából a nem, t -t vízlépcsőt akart építeni, meg a Orbán Viktor mikát adott elő, de most, de konkrétan, most, amikor, hogy fölállt ez a második gyúrcsany, amit előadott azóta, komolyan mondom, ez, ez a rendszerváltás óta eltelt időszaknak a legrosszabb kormányzata legalábbis szerintem. Ez a rendelet azért is furcsa, mert burzsúly sportok üzői vélhetően nem minibált bért keresnek, úgyhogy elég szép TB-t fizethetnek. És aki öngyilkosságot próbál elkövetni... Az majd tuti lesz, amikor majd miután nem sikerült az öngyilkossága szerencsétlennek, még majd rendesen megadóztatják, kap egy detoxikáló költséget, egy pszichiátriai ellátást, amit majd minden fizet a TB, és ezeket anyakába van. Csődbe kerül még egyszer, akkor még egyszer önnyíkos, az megint nem jön össze, kész, az ügyeslő. Jó, rendesen kell csinálni az öngyilkosságot mostantól, de tényleg, jó. rendesen még kell csinálni. Tehát mostantól nincs, jel, nincs jel, fölhívom a figyelmet magamra, meg segélykiáltást intézek úgy, hogy épp ne halljak meg. De ez az, ami rohadtul nem kell ki. Na jó, hát ez az, ami jó, de ez az, amit ami most már nem engedhet meg magának az ember. Egy ilyen segélykiáltás is teljesen, teljesen tönkre megy. Az alkohol a, dohá, a dohányzás törvényes ráadású jövedéki adóval terhelt, egy alkaesz meg egy dohányos baromi sokat befizet adóként, mire rákban elpusztul, mondjuk ebbe tök igaza van az SMS írónak. Két éve várok gerincműtétre, hiába pedig nem vagyok extrém sportoló, ezt muci írja. Várjál, várjál, várjál, csatlakozva az előző SMS íróhoz, de aztán mucinak az SMS-ét, azt ne felejtsük el. Várjál, aki vesz, vásárol magának egy költséges extrém sportkeldéket, az nem, nem adózik le az után? Tehát, hogyha vásárolok magamnak egy vitorlázó hajót, na, az azért nagyon sokba kerül. Vásárolok magamnak egy rally, rally autót, vásárolok magamnak... Tehát azért ezek, ezek drága cuccok, tehát ugyanúgy leadózok utánuk, Tehogy, hogyha már itt tartunk, hogyha már szociálisan vetjük fel ezt a kérdést, hogy a, az igazságérzetünket próbáljuk megcsiszolgatni ennek a törvényjavaslatnak a kapcsán. Vagy akkor szóljon arról hogy az igazságos közterviselés, a luxuscikkeknek legyen extrém jövedéki tartalma, tehát fizes, többet kelljen fizetni egy adott luxuscikkért, mert, mert így lehet a közterviselést megvalósítani. De ne az egészségügyből csináljunk plusz bevételt, hát ennyi, ne az emberek szerencsétlenségén próbáljunk keresni, hát úgyhogy újra mutogatunk rájuk, hogy burzsú disznó vagy, azt hitted, hogy mai raftingolsz, egy rafting nagyot a hegyekbe, eltört a lábad, én ezt neked nem fizetem ki, fizess ki magad, ha ilyen hülye vagy. Ez csak a kezdet, mondja a következő SMS, mindannyian sorra kerülünk, de van még remény. Mucit, mucit, mucit. Az egész parlament illegitím egyik párt sem tartotta be a választási törvényt. Hát nem. ugye szokásos legitimitás probléma, legitimek, jogilag ott van a helyük, erkölcsileg, morálisan, társadalomfilozófileg, akárhogy az igazságérzetünket tekintve elég komoly aggályok vannak. A falun élő 70 éves öreg biciklivel, aki körülbelül 65 éve biciklizik, balesetet szenved. Ki kell fizetnie az ellátást? Tudja bizonyítani nem extrémát? -e? Jó, még egy 70-es ember biciklivel az egyetlen a sportoló, tehát akár rajta van a listán, akár nem, tehát hogy ott, ott mindenféleképpen izéltetik el. Jó, 90 fölött a dominózásért is büntetés járt, tehát a dominózás közben lesel a, a székről, beütöd az A mai törnyőzés, a bungee jumpingozás. Jajjá, jajjá, de 90 fölött bungee Segítség gyurcsányom van Írja a következő beteg Aki esemes író Egyre többet hazudok, nő az orrom, vastagszik a bőröm Tele vagyok lóvéval, De nincs kó kórháza közelben Ha nem lesz gáz és kiújul a putyinom Nem hozna valaki a benzinkútról Egy árpátsávos tablettát Sefüle, Se sefülese farka Az úr neve, aki az SMS-t írta Vagy a hölgy neve, aki az sms írta Tényleg nagyon szellemes Egy következő esemes, És merre kószál ilyenkor a liberális párt Hol, hol van? E, én nem láttam már nagyon régóta, tehát én is keresem, de már nagyon régóta elindult arra a Szeren barangulásra. Szerintem ott lehet, ahol a szocialista párt, nem? Tehát ja, azt, én az, azt nem ismertem de, meg a liberálisnök. Nem. nem találkoztam, de én a, se a liberális párt, a liberális <síns> párt, a ja, liberális párt, párt, pár pár valahol együtt valahol együtt bandáznak, de nagyon elbújtak, tehát az látványos. Különben az szel kapcsolatban, az SDS honlapján van valami... Új búcsúztató írás, micsoda év, liberális 2006, és hát többek között olyanokat írnak, hogy ez a 2006-os olyan nagyon igazára liberálisok éve volt. Fontos dolgok történtek velünk, és éppen ezért az országgal is Hát például Kóka megszállta, megszált a mi hőszeretett pártunkat, és ezáltal most már hivatalosan is M.S.P. szatlanik. Lehet úgy nevezni, hogy a liberális sok életen, <gül> van, van, van, van, <gül> van, van, van, van olyan elvakult fanatikus SZDF honlapszerkesztő, vagy, vagy ki tudja, hogy írta ezt. Látod, szakem. hogy van. Ja, tényleg van. E, gyerekek, egy magánbiztosító nem drágábban biztosítana? Akkor miről beszéltek? Üdvözlettel Tamás. A hát biztos, hogy drágában biztosítanak. Nem, nem tudom, hogy mondtuk-e, hogy ez olcsóbb lenne. De az a kérdés, hogy drágában diszkriminálna-e. Ha lenne magántébi, akkor azt igénybe venném, így a következő sem esíró, de így a semmire nem fizetek. Uh -huh. tudom. Akkor majd a melegek sem fognak fizetni? Ki tudja, lehet, hogy az is nagyobb kockázat ilyen, aztán majd a sporttevékenységben a szabadidő, vagy szexuális tevékenység is Igen, ja, ja, ja, hát, hát igen, tehát mit a, például, hogy konkrétan nem muszáj. Tehát konkrétan el lehet élvezni két perc alatt is egy viszonylag biztonságos pózban. Ha nagyon akarsz figurázni, akkor fizessé, ha megsérülsz, nem? A következő lépés az lesz, hogy stresszes munkát vállalok, például tűzoltó mentősök szintén kiesnek az ingyenes ellátásból, a stressz ugyanis betegségekhez vezethet, írja Zoli. Fiúk, mennyivel veszélyesebb falat mászni, mint autózni? Hát valószínűleg semmivel. Semmivel. A világon semmivel. Még attól függ, hogyha én falat, az baromit veszélyes lenne. De a falra, falra nézve lenne veszélyes. Szevasztok, skacok, miért nem vagytok mindig így hárman, mint régen is? Így vagytok a legjobbak, mondja Árpád. És roppant veszélyesek. Fizetünk is értem. Sziasztok, az igazi extrém sport, amikor gyáról a 11. kerületbe bicajjal vagy segérmotorral járok dolgozni? mondja Marci. Ezt ne terjesz nagyon, mert elég sokba fog kerülni. Ingatlan következő esemes, ingatlan adásvétel miatt nyitottam egy bankszámlát, egy hónapja él, kaptam is számlát a, a számlavezetési díjról, 975 forint, még nincs is pénz a számlám. De vezetni kell, azt a sok semmit, ezt minden nap meg ez van nem már rajta, majd ja, ja, ja, nincs. Ja, ja. És az az ember minden nap tartja a kezét, aki megnézi minden nap, M még ma sincs, de szeretném a bíremet megkapni. De azt hidd el, kedves író, hogy ha te aznap elutalják neked a pénzt, aztán aznap nem kapod meg, meg majd, majd nem fogják neked tudni kiadni, meg majd le fog fagyni a rendszer, majd, és majd holnap fogják tudni kifizetni neked, és az a számla az nem is ott lesz, hanem valami... Elment, és senki nem tudja, hogy hol van a te drága kis pénzed, amit olyan gondosan és drágán vezetnek neked. A barlangászat is a listán van, tehát ha leviszed az aszmás gyerekedet, barla gyerekedet barlangi levegőt szívni, és beveri a fejét, fizethetsz, azt mondja Gigi. na hát ez a konkrétum. Ez a konkrétum, tehát a barlangászat. Tehát tekintettel arra, hogy vannak ilyen, tehát konkrétan az én anyám az asztmás. Illetve bizonyos orvosok szerint aszmaja van, más orvosok szerint meg krónikus van. Tehát így mindenfélét mondanak, az a lényeg, hogy évtizedek óta köhög és nem bírja abba hagyni. És én is akartam őt vinni, egyébként barlangtúrára konkrétan. Mert hogy így leviszem a barlangba, ott ilyen nagyon páradús a levegő, meg a levegőbe bele van oldódva az én nem tudom, néhányféle kőzet, pont úgy, mint a gyógyvízbe, és akkor azokat belélegzés az állítólag jót tesznek neki. Na most, hogyha ő ott elcsúszik és eltöri a lábát, akkor azt a TB nem fizeti ki, nem kellett volna barlangászni. Ugye erről van szó? telekre szépen ki lesz vezetve egy tábla, hogy csak saját felelősségére, és a, a megfelelő TB szabályozás alapján vállalhatja el, hogy belép ide, vállalva a kockázatát, hogyha eltöri a lábát, akkor ezért Plusz pénzt, hát, figyelj, lehet nézegetni képeket is a cseppkövekről. Szeretnéd élőben látni a cseppköveket? Hát ez bizonyos kockázattal jár. A cseppkövek lecsöpögnek, azok a cseppek csúsznak, te elcsúszkálsz rajtuk, kicsit kitöröd a lábadat, te hogy már a TB ezt állja neked. A TB az a becsületes, tisztességes, dolgozó, magyar embereknek a szerelinása. A alkoholisták ne? számára van fenntartva. De tényleg szeretném tudni, hogy mikor fizet a TB. Hogyha éppen a munkahelyről hazafelé vagy otthonról a munkába menet. Ér engem a baleset, ugye? De akkor sem biciklizák, hogy gyorsabban odaérják, mondjuk. Na nem. Szépen gyalogszerrel, úgy, ahogy az kell. Esetleg autóval. Egyébként nem tudom, én szoktam hallani néha azokat az értelmiségi hangokat, hogy az állam már megint bele akar avatkozni az emberek magánéletébe. Fúj, már megint meg akarja mondani, hogy te mit csinálhatsz és mit nem. Hol vannak ezek a drága hangok ilyenkor? Most sincs igazatok, ha no. egy 2000 forint biztosítás nem fog földhöz egy bázisugrót, a görleszkázó györök, gyerek meg menjen a mekibe dolgozni. Ha, igen, ez na, e, na, ez, ehhez gratulálunk. Igen, az internacionális. Igen, igen, mindig örülünk, amikor a szoviniszták is hallgatnak, minket ez is mutatja azt, hogy nőt, nőttöm, e nő hallgatott. Att Lengaroni írta, ez, ez szerintem egy cinikus esemény. Nekünk minden hallgatóra a szükségünk van. Én vettem egy beépíthető sütőt, és már mindenki megosztja velünk a bank. Élményeid. Hát nekem az volt kom a legdurvább bankos élménye, amikor így mondtam a Puzsérnak, hogy van készpénzfelvételi díj, és nem akarta elhinni, de így üvöltözött velem, hogy miről beszélsz, hogy az, hogy a saját pénzemhez hozzájussak, elképzelhetetlen, mondom, ne idegesítsél már, persze, hogy van, de az olyan nincsen, az nem létezik, és ne, tényleg nem hitelek. Jó, hát azóta már dobtam egy blogbejegyzést is ezzel kapcsolatban, és viszonylag sokan kommentezték, és viszonylag sokan fennlakadtak a dolog kapcsán, hogy ténylegesen, ha ők, ők az én pénzemet, a csak bele egy pillanatra. Én rájuk bízom a pénzemet, hogy ők azt kezeljék, de az az én pénzem, tehát az nem az ő pénzük, érted? Nem arról van szó, hogy itt pénzforgalom van, tehát egyik féltől a másik félhez pénz folyik át, de hogy is. De arról van szó, hogy náluk van a pénzem, ők kezelik a pénzemet. Hogyha én szeretném a pénzemet magam kezelni, tehát szeretném visszakapni a pénzemet, azon konstrukciók alapján, amikben megállapodtunk, tehát lejárati idő, kamat, stb. Azt ők visszaadják nekem, a pénzemet, ami ugye az enyém, de rögtön egy bizonyos részét megtartják annak fejében, hogy visszaadják. Na ez milyen már? Robi, te nem érted, ezek a szerencsétlen bankok, ezek olyan alacsony haszonkulcsal dolgoznak, hogy mindenféle szükségük van, hogy kenyeret tudjanak venni, tehát az a 300 forint, amit lenyúlnak tőled minden egyes akkor ez egyszerűen, Kajára kell, arra kell, hogy a pénztáros kisasszony, aki odaadja neked a e, kis kártyádat, az ki legyen fizetve, stb. nekem is Egyébként emlékezted... nekem is gondjaim vannak. Egyébként... Nem beséltem? <gül> nem meséltem. Én, amikor odaadom nekik a pénzemet, akkor az a, a, az, azért én miért nem kapok bizonyos összeget. Rögtön a bank adjon nekem egy bizonyos százalékot. Pont ezt a százalékot. Nekem kezelni kell azt a pénzt. Én azt a pénzt kezelem, amikor odaadom nekik, nem? Csak De ez az egy irányú utca, én ezt nem értem, amikor onnan jön a pénz ide, akkor százalék, amikor innen jön oda a pénz, akkor pedig. Örülünk, hogy ügyfelünk lett, vagy valami ilyesmi, valami ilyesmi izé, ö, rohadt profámpanellel tömik be a pofámat, de tényleg ez megy. Jó, egyébként, ha már a drága kormányzat tényleg hasra esett marsz és Lenin összesben, és emiatt nem látja a fától az erdőt, vagy éppen az erdőtől a fát, akkor kívánom, hogy egy kicsit mélyegyenek e jobban az osztályharcba, és mondjuk a multitársaságokat, mondjuk azokat kezdjük el ne. szivatgatni. És akkor lehet azt kommunikálni a, a rosszabbul élő embereknek, hogy látjátok, szivatjuk mi azokat, akik gazdagok, rábírjuk őket, hogy komolyabb. Azért be... volt itt bankadó, tehát nem kell félni mondjuk azért mindenki kap a megszorításból egy darabkát. Na még ezt el, elmondom ezt az sms mert hú és mi, nagyon sok SMS van, de, de, de, de hát már csak a hírek után lesz idő. De ezért minden... nem tudjuk fölvenni a telefont, mert hogy folyamatosan csak a telefonunk is. azt hát hiszem, hogy mindenkinek betett egyébként az, az extrém adó. Jó, én, jó, ez, de tényleg ez az SMS ez azért jó így a végére, már, mert, mert igazából olyan szintesebb itt mondó, és olyan szinten lebélik a műsorba, hogy, hogy olyan, mint egy abszurd vers így, vagy, vagy valami abszurd helyzet. Tehát én vettem egy beépíthető sütőt, 79.990 forintért, februártól kell fizetnem a részleteket, és 6 hónap per. 14.333 forint. számolj utána nem is olyan rossz szerintem. Nagyon-nagyon hogy... <gül> örülünk, gratulálunk, <gül> gratulálunk! <gül> ne el vele raftingolni, mert az viszont marad. Jó, az 6 veszélyes. Egy, egy sikertörténet, <gül> magyarország. Ja, ja, ja, ja, ja, jó ja. de, de egyik Kívánunk egyébként jó étvágyat, mindazokhoz a finomságokhoz, amelyek a sütőben készülnek majd. A Pannópumához is. És akkor az SMS-ek nagyon költséges sport lehet még, amikor a burzsú gyerek traktorozik a belvárosban, pláne az ötödik kerületben, ez rajta van a listán. Ja, ja, ja, ja, hát itt de mindenhol. Tehát a város szerte teljesen, olyan, olyan szinten extrém sporta a a traktorozás. Ez a politikai kressz egyébként. Ja, ja, ja, tehát a traktorral aztán végképp nem fizet a TB. Egyébként meg a, a, a jó tanácsunk mindenkinek, hogy vigyen be naponta lehetőleg 4-6 ezer kalóriát, zabáljon egész nap otthon, dögöljön. Igaz hogy komoly kockázat tényezőt jelent, mert hogy elég komoly egészségkárosító hatása van, de nem számít extrém sportnak, nincs arra rajta a szaros listájukon, úgyhogy hajrá! Pestről müciglizni elég extrém, próbáltátok mostanában a következő SMS tanukitól, próbáltátok mostanában a teletexten megnézni valamelyik országos sugárzású programját. Mindenhol végig kell várni a Provident reklámját. Ó! Oh. Egy, nincs választási lehetőség ma Magyarországon, egyetlen biztosító sem kínál elfogadható álló biztosítás például barlangászoknak kettő, a barlangkutatás nem sport, csak, barlangászatban tört, csak barlangban történő tudományos munka, de a végzéséhez mozogni kell. Értem, tehát az orvos az, amikor a bal, beverted a fejed a akteleken, akkor meg fogja nézni, hogy ne, neked van-e ballankutató igazolványod, vagy Egy Egyből nincsen. a zsebedben kezdett a legjobb Tudományos tevékenységből mentél oda, vagy egészségügyi tevékenységből, vagy sporttevékenységből, és akkor így fog tudni téged ellátni. De jó, de hát mondom, mielőtt még ellátná a sérülést, az előtt még jól, jól, jól, jól belekotor a zsebedbe, kiderüljön, hogy miért is jársz te itt. Milyen alapon? Robi félreértés van, én azért hoztam fel a jövedéki adót, mert a drog kapcsán ismét, el, ismét a piával meg a cigivel jöttél, ezek legálisak adóznak. Aha, de mondom, az extrém sportok is adóznak, mert megvásárolod hozzá a nagyon extrém, nagyon költséges játékszereidet, mondjuk a vitorlás hajódat, vagy itt én, meg ezt a példát hoztam, nincs semmi semmiféle. Ha meg fizessen, ha meg már csóró drogos, és már nem tud fizetni, akkor meg hajó. meg. hagyjon meg. 26 éves vagyok, nagyapám öröksége, egy pici vitorlás volt, ami irán gyerekkorom óta nagy szerelmet érzek. Ha valami bajom van, dögöljek meg. Úgy valahogy. 80 felett még a szarás is extrém. Ezt ehhez írtam. <gül> Főleg rafting közben. Jó, nem, ez, de nem egyébként az aranyér 80 fölött. Hát, nem tudom. <gül> Gyurcsány és csapata a reményt veszi el, ez a legnagyobb bűnük. Na uh -huh. hogyha azt nem veszük, hogy hazudtak, ma két éven keresztül nem kormányoztak meg, ilyenek. Most van, van egy SMS, ami Bezzeg Orbán megoldaná, nem, uh, gúnyos felvetéssel uh, él, bár, bár kemény cigánygyűlölet is van ebbe az sms Na, hát akkor térjünk ki erre is. <gül> Olvassz fel, hát most nyilván. Bezzeg az orsz, orsos vitya megoldaná? Nem? Hát köszönjük az Ez hozzászólási szóval. Sebészkés segdésség... élességű pontosságot, amivel a lényegbe belevágtál. Jó, jó, jó, de tényleg egyébként azt bírom, hogy a, azok, akik általában orbánoznak e, nagy erőkkel, azok általában ilyen nem tudján e, érzelműek, és akkor a cigányozáshoz az viszont hogyan? Tehát azt most így nem értem. Tehát, van valamiféle összeférhetetlenség, bár azt megfigyeltem, hogyha Orbán, Orbán, Orbán, Orbán a szemben déma, minden játszik, minden eszköz játszik világos statisztikailag a teke, illetve a bowling az egyik legveszélyesebb sport, ott halnak meg a legtöbben, öregek a, a játékosok zárójában, az átlag játékosok. És a póker, tessék, ott van a póker, mekkora stressz van benne, emberek mennek tönkre, hát ez komolyan Mert Valaki olvassa el a cvegnek a szaknovelláját. egy ember beleőrül a sakba, Jó. konkrétan beleőrül a sakba. Na most, hogyha egy ilyen embert utána kezelnek, már pedig ezt az embert is kezelték még hozzá, nem hónapok, hanem évek. Évek hosszú távlatában, akkor azt, a, a, a, azt miért fizeti? Tehát miért fizeti a TB? Kellett neki annyit sakkozni? Nem gondolta arra, hogy ez kockázatos? Szerintem a hajléktalanok az igazi extrém sportolók. Hát jó. Na jó, de őráljuk, aztán meg magasról szarik a TB. Tehát ahhoz még törvény kell módosítani. Az egész élet egy extrém sport, mondja a filozófiai hajlamú SMS Zoltán szüktetsük az egész TB-t. Na jó, hát az élet egy extrém sport, és ahol áll pedig a TB a TB megvonás. De nem azem a TB megvonás, amikor azt mondják, hogy na mostanáig fizettünk, mostanáig támogattuk, mostantól megvonjuk a támogatást. Sziasztok! Ettől a törvénytől minden jóérzésű ember falra mászik, tehát hamarosan senkinek sem kell fizetni a TB-t. Ez is. Jaj de jó! Vigyázat! Ha az orvos kérdezné cigizele letagadni, nem fognak kezelni, ha azt más leszel, ez komoly. Aha. Hát, hát ez, ez a a jövő. fantasztikus, ez a jövő, tehát de ez az, az orvos, akivel minden szempontból bizalmas viszonyba kell lenned, legalábbis. Lenne érdemes. Lenne érdemes, és akkor minden módon megpróbáljuk átverni egymást azt hazudom az orvosnak, hogy a lépcsőbe vertem be a fejem, nem a sílécbe. Há, hát ez a referencia. Tehát hogy ez, ez az elvárás a kormány részéről, a társadalommal szemben. Hát Nyilvánvalóan mintát akarnak mutatni nekünk, hát két éven keresztül hazudtak nekünk. Hát most megkövetelik a jövőre vonatkozóan, és hajlandóak ezt egyébként törvénymódosításokkal is elérni nálunk, hogy hazudjunk mi is, ahogy, ahogy azt illik, ahogy azt a uralkodó tanuljuk. Egyébként hol van a nagy áruk betemető szándék, meg a békés igazságos és egymással konzultáló Magyarország, amit úgy meg, ami úgy szépen meg lett hirdetve. Átni? Nem az történik éppen, hogy különböző csoportokat egymás ellen hergelünk, és ez azért jó, mert hogy később, amikor a másikba barugunk, akkor az egyik, akiben az előbb rúgtunk, az majd ettől boldogabb lesz. Akkor a Miskorci barlangfürdőzés kilőve a Zola. Aha. aha. Készpénzfelvételi díj, az semmi. Ha meg akarod szüntetni a folyószámlát, az is pénzbe kerül. Így van, Az, <gül> tartom. az milyen? Az azt azt milyen hasznaltom. Az azt azt milyen, hogy hogy meg akarod szüntetni a folyószámlát, mert különben gyűlik rajta a kezelési díj, érted? De nem szünteted meg a folyót, tehát ha nem fizetsz, akkor havonta fogsz nagyon sokat fizetni a nem létező pénzed után. Tehát nincs bent pénzed egyáltalán, nagyon sokat fogsz fizetni azért, mert nem raksz rá pénzt, és akkor ő a kezelési költséget, ami a három forintod után, amennyit már nem vehetsz fel, van, azt így számlázza neked. Jó, én egyszer nagyon csúnyán összeveztem, elmentem a kábelszolgáltatomhoz, mert ilyen elképesztően szar minőségbe jött az adás, és mondtam, hogy le akarom mondani, már izé nézhetetlen, és, és nem is tudom, tán az HBO ne, nem is jött egyáltalán, ami két hónapon keresztül, és úgy fizettem utáson, hogy le akarom az egészet mondani, vagy, vagy le, lehet, hogy csak ki akarnám vetni, van a csomagban erre mondja, hogy jó, azt lehet csinálni, hogy az 4000 forint. Mondom, hogy micsoda? Hát mondom, hogy maguk nem szolgáltatnak. Én csak erre reflektálok, én, én erre reagálok. Ha maguk csinálnák a dolgokat, akkor én fizetnék rendesen. Most, most ezért fizetnem kell. Igen, ez a szabály önállt tersebb. Vég elégít, kell adnod nekik, hogy elbuktak a profittól. Ezügyben ajánlom azt a történetet nekik, mi szerint az egyik hölgy, le akarta mondani a katolikus vallását, és ezért felhívta a, a helyi papot, és megkérdezte, hogy hát konkrétan milyen módon kell euh, leadni a vallást, és mondta, hogy megtörtént. De hát de mit kell aláírjak, be kell mennünk? Nem, megtörtént. Esetleg ezt a szabályzást ezt úgy fel tudnám ajánlani. Elkéstatak ezekkel a felvetésekkel, nem? Kérdezi az SMS író. Ez Mi, mit mivel nem időben, De ha időben adtuk volna elő ugyanezt, akkor másképp lenne minden? Vagy hogy érti <gül> ezt? Ja, <gül> a, <gül> nincsen ilyen illúziók. De ez ugyanolyan, mint a szavazófülkébe kellett volna gondolkodni. Ugyanilyen extrém sport a demokrácia egyébként. Gondolkodtál volna akkor, amikor szavaztál. Hülye voltál. Elmentél extrém sportolni? Hát most jó megjártad. Most fizetsz. Ügye gyerek. Robi, láttalak a sportcsatornán az a kopasz alig hagyott szóhoz. Jutni, hogy van ez? János. <gül> Majd, valaki, valaki extrém sportot folytat az én seggemmel, úgy érzem. Ez Robi... extrém sportoljál a saját egészségednek a rovására, ne az enyémre egy mód van oké? Okay? Robikám, szerinted miből gazdagodnak a bankok belőlünk? Például, ha mint akarsz kapni, akkor is számlát vagy köteles nyitni. A folyó... A folyószámlám uh, durva jól, durván jól fog kamatozni, lekötés nélkül 0,75% per év, de csak azért, mert 10 millió fölött lesz rajta. Na ezt, a pénzt majd ki 20, 30, na ezt a pénzt adják majd ki 20-30%-os kamatra. Az én munkáltatom majdnem, hogy... Uh, az állam maga a BKV ZRT, akkor az állam maga. Ebből következik, hogy minden nap pontosan kapom meg a zsíros zsírosdeszká, a deszkára valót, de mivel nem O-bankó, ha, hanem C-bankós vagyok, az nem, nem, nem tudom, hogy mi nem a Nem hanem Cib. Igen. Aha! Egy-két nap később. Nem késő meri is leírni, mert azt hiszi, hogy ilyenek nem hangozhatnak el a rádióba. Ahogy nem is. Ah. Jó, tehát célbankos vagyok, egy-két nap késéssel kapom meg. Hol a kamat, ami engem illet meg, mert használják a pénzem, amit végre Na, akkor Akkor elmesélem azt a minden bölcsész által unalomig ismert dolgot, amit az ősztöndiakkal lehet csinálni. Tehát a szeptemberi ösztöndíjat meg megkapott decemberben. És addig ez a pénz, ez valahol kamatozik valakinek, de ebből még soha nem kaptak az egyetemisták. Ez egyébként ez minden egyes év szemeszterben megtörténik, lehet utána járni. Hát ezek, na és a 20%-os kamatadó, 3500 forintból is levonnak 700 forintot. Wow. <gül> ez is, hogy kamatadó, ez is milyen már. Tök mindegy egyébként, -egy, hogy hova fekteted. Adóadó -adó adó igen, igen, igen, mert hogyha, ha mondjuk ingatlant veszel belőle, akkor ingatlanadó. Ha a bankba rakod, akkor kamatadó. Tehát egyetlen dolog van, amit tehetsz, hogy kiviszed az országból a pénzt, és akkor nem adóztatják meg. Hú. A, sütő, a sütős arcért újra, Megvan van sértődve, hülye gyerekek ezzel, ezek vagyunk mi. Mi, át, á, mi átlagpolgárok nem keresünk milliókat mint ti. Mi na tessék! Na tessék! De, nem de, is járták szépsportolni ja, velem! Ja, ja, nem okoltál te bázist az én <sus> Jó, hát erről van szó, ha te, te örömöd az a sütő, na hát ez <sus> vannád! <sus> mi most hozzám vitorlászni, jövő érte megyek, bázist ugrani! te hűsé, csak valamit van! Ha jól leszel, eljövetsz a Subaru arra a lézmélemet! nem merít az önérzetes, érzetes ha kiszámolnál az előző SMS-t akkor rájönnél, hogy plusz 6 ezer forint a különbség tehát plusz ezer forint per hónap gyertek le a földre ez sodálatos akkor mondja, te megcsináltad az életet, srác tehát, <gül> e, én, én, én erre nem, nem tudok mit mondani másrészt, meg 6 forint e, mondjuk jó én nem keresek milliókat, lehet, hogy nem keresek százezreket sem, mint te nekem 6 ezer forint is számítana tehát én, amikor 6000 ezer forinttal szednek le e, érted ha sütőt akarok venni, akkor akkor veszem meg a sütőt, amikor van rá pénzem. Jó, Na, jó, jó, jó, én, én egyetlen egy extrém sportot űzök egyébként, most el kell gondolkodnom egyébként a jövőre vonatkozóan, hogy űzzem ezt az extrém sportot. Szerencsére Magyarországon ezt nem látják el, tekintette, hogy én búvárkodni szoktam, most Magyarországon viszonylag kevés helyen lehet merülni, de most át fogom gondolni egyébként ezt, hogy ilyen nagyon jó konstrukciók vannak, lehet, hogy inkább veszek valami jó kis meleg de nagyon ki volt mindenki akadva no, a Bonjov. Én hatú, ki voltam akadva a Bon Jovin. De tényleg egyszer oda pult mögé, és rögtön ilyen, ilyen, ilyenek mennek le. Legyetek szívesek, oszlassátok már a, a DJ-nek a kétségeit a felől, hogy Bon Jovi az, hogy is mondjam, a legrosszabb féle alternatíva, amit itt egyáltalán mi a rockzenéb előrállható. De mi volt neked a baj, bon hogy Bon Jovival, hogy ő. Bon Jovi az, aki a Fehér Amerikát a legtökéletesebben megtestesíti. Bon Jovi az a rockzenében, ami a politikában George W. Bush ez a véleményem erről. Bon Jovi az, az ember, aki a a valaha volt déli fajgyűlölő, fajüldöző, rabszolgatartó Amerikából megmaradt. Ő az, aki ennek a legrosszabb hagyományait úgy valamennyi rá tudta tuszkolni a marketing kereteikön. De, de miből következt a, tetsz, modern, a, a modern, pop, jobb, modern pop, pop a... a. De ne... ne, de. ne. Ha, ha az egy csepet is trendi lenne, akkor az lenne. De látom az erőfeszítést minden egyes hangjegyben, amit, amit kiénekel, minden egyes, minden egyes lefogásban, amit a gitáron, a húrokon előad, hogy, hogy milyen nagyon nehezen folytja ezt ő vissza a kollektív tudatalattiba. Nem szabad arról énekelni, amit apámtól tanultam. Ez az olyan szörnyű stressz lehet, hogy hát hogy is mondja, borzasztó nehéz megélés. És ez a, ez a feszültség egyébként benne is van a dologban, többek között ezért is gyűlölöm őt. Van egy csomó hogyha biztos el szeretnél sütni valakire. Szerintem a ródját is, úgy bepróbáljuk. Hát vele, hogy ha, mi lett volna dél lett volna? Ja, ja, ja. Hajrá, kormány, írja Bunda Peti, nyelizni kell a bankok felé, nyürülhetünk a 3% kabatnak, amit a betétek után kapunk, megfelelve mínusz 20%-kal első a bank érdeke. Nincs igazatok, mondja a következő SMS, a választási törvény szerint a pártok maximum 386 milliót költhettek volna, és mi a valóság? Más, ott utp le nem kötött zámláról fél milláért tízezer. Én az ilyen, ilyen százalékokkal, meg a matlábakkal olyan jól tudok dobálozni. Tehát nekem gyereket mondhat, hogy mennyi a THC-k. Elég keményen, én, én rögtön elkezdtem volna azon anyázni, hogy a pártok mennyivel többet költöttek, mint amennyit lehetett volna nekik, és őket mérnem. Ami a, a felháborítóba igazából, az, a, az szerintem a val valós a felvetés. Hát, a célfotóval kérdőjteni, az biztos. De az a kérdés, hogy létezik-e? Tehát lehet-e SIA között célfotóval dönteni? Tehát, hogy, tudja ez egyik igazán megelőzni a másikat, akkor alig hallnak ki egymás seggéből, tehát így létezik egyáltalán különbség ezek között. Jó, az egymás segében ógo szív, mégnek szerintem ha még egész a a rádió szó. <gül> Ú, egy nagyon keményesemes. Uh, Róvi neked teszem fel a, uh, mint De mindegyunknak szó, szó, szól. De, <gül> de egy keményesemes az érjen engem. Leked adresszálom. Sziasztok! Uh, szombaton Rendszerváltó konferencia a Magyarok Házában délután négytől. Ma hallottam a, Moszkvá a Moszkván, én is hallottam a magyarok ő reklám ott lesztek? <gül> <gül> ott lesz <gül> a rendszerváltó konferencia. De most váltunk rendszert? De hova váltunk most rendszer? De komolyan, amikor ott vagyunk a mainstreamben. Tehát ott vagyunk az előörs vagyunk gyakorlatilag, a leges-legelőn lovaglunk a, a, a Tony Blairnek az oldalán gyakorlatilag. Nincsen rendszer, amire váltsunk. Tehát ennél nincsen modernebb alternatíva. Ennél korszerűbben még senki nem emésztette el a földet, senki sem devalválta a demokráciát, a szólásszabadságot, az emberi jogokat, Jön. senki sem tiporta telt jobban telt lábbal. Telt hogyan, hogyan a kér... mi lehetne? Hova váltasz te még oh, rendszert? De, de, most már ne, ne gúnyoroskodjál, mert itt a, a kérdés alapvetően az, hogy szimpatizálsz-e te a kosutéri tüntetők alkotmányozó nemzetgyűlés, stb. a <laughs> nem, ne, ne viccel, ne viccel de, nem ezt az az, az, az, a kérdés, kérdés, kérdés. Hogy, az a kérdés, hogy minek az alternatívái, tehát hogyha a Monty Pythonnak az alternatívája én nagyobbakat röhögök rajtuk egyébként. Tehát bármikor egyébként szívesebben nézem őket, mint a vacakszálót. Nem mondod? De, de. Még a vacakszáló az nem. A vacakszáló nagyon jó. A Satú kemény volt. Jó, hát nem mondom, hogy nagy váltja ki John Cleese egyébként. Zola írja, Extrém Sport, október 23-át megúszni verés nélkül. Hát ez Terephuel. 90 előtt igaz volt. Démaz, ez tényleg igaz lesz. De tényleg, az a kérdés egyébként, mert már márciusban lehet, hogy lesznek megint akciók utcáinkon, tereinken, hogy akkor, ha valaki akkor egy sérülést, azt vajon TB alapon ellátja az állam tulajdonképpen az állam az, amelyik a gerincedet megtöri, a szószoros értelmében, végtakjaidat megtöri a fejedből, furgóvért idézi, majd pedig az a kérdés, hogy tévé alapon, tehát ezen a közösségi alapon ellátott-e téged, vagy pedig extrém sportnak minősítik azt, amit csináltál. Hát hallottuk Kunce Gábor véleményét, nem kell olyan helyeken mászkálni, ahol ilyen események Jó, jaj, kell Jaj, ez az, az hogy hol lehet ülni, hmm. lehet nézni a tévét. Hmm. Nem egy a részt Ez egy valódi illiberális vélemény. Ez 1988-ban Demszki Gábornak is ma, mondhattuk volna, hogy. Miért, lehet, Miért kellett rohangászni március 15-én, ott szamizdatozni, meg roplapozni, meg ott hőzöngeli, hőbörök. Ha ja, betörik az, az ember fejelfizessen, érte nagyobb tényleg. Hát erről van szó. Hát ne, nehogy ma azt gondoljat, hogy, hogy a tévé majd a közösség, majd a békés többség átvállalja a te sérüléseidet, amiket szerzel az éve hőbörögsz. Hülye gyerek. Sziasztok, az egész ország extrém, miről beszéltek itt élni lassan életveszélyes. Az egész ország mert extrém, csak szemetet eszik a helyető sportolni. Jó, de elég extrém mennyiségű szemetet eszik, látod, Viszont röld, elég extrém mennyiségű szemetet tárul is, főleg egyébként német. Jó, jó, hát önmagában viszont legalább tartósítja önmagát is, hogy lehetőleg halála után egy héttel se, se oszoljon szét, olyan, olyan egyszerűen, ahogyan azt a természet hívó szavának engedelmeskedve kívánná, hanem a ravatalon is, egy olyan tartósított állapotban, jó konzervált állapotban figyelj már mi nem biztos, hogy túlélünk, legalább a sok nejlönzacskót kell összegyűjteni, akik egészen biztosan garantálják az örök. Ki és ha beszólok a főnökömnek, mire ő alaposan szájbarugat túlrabakancsából, akkor mi a szitu? Túrabakancs várjál, az, az balangás, hegymászó szerkó, szerintem illensfel, de illegális hegymászás e, során hát belül. Elmászott az arcodra. Ja, ja, ja, de várjál, várjál, várjál. Tehát a túrabakancsot rohadtul nem te viseled. Tehát a te arcod tört be, a túrabakancsot a főnök viseli. A főnök megsérül, mondjuk a lábáról letörik, vagy leszakad egy köröm, és rajta volt a túrabakan, de tényleg, amikor magyarázott, hogy én nem extrém sportoltam, nem extrém sportoltam, és így vágják ki a lábadat a túra bakancsból, akkor így viszonylag, viszonylag könnyűek az érveid, és viszonylag jó helyzetben van a TB. Hú, és, és hát a forradalom az megkezdődött, nagy erőkkel legalábbis abban a fázisban vagyunk, amikor a szellemi előkészítése zajlik, ugyanis a következő SMS író az, az hát, hát szinte már-már már Magyarországtól való elszakadását veti fel a műsornak, a műsornak és a hallgatóiknak, azt írja, hogy fiúk, én bízom bennetek és a hallgatóitokban, nyissunk közösen egy számlát, <gül> Fizessük be rá az úgynevezett TB-t, a kaszkót, kérjünk hitelt egymástól, vásároljunk kizárólag egymástól, seradánszerrel, <gül> így nem fizetünk adót áfát, így mi leszünk saját magunk állama. Biztos van mindenből, minden szakmából felkészült hallgatótok, és csak mosolygunk, mosolygunk, ki van mellette. Én, Na, én, abszolút, én, én, abszolút én, mert rökszön, vagyok, de én, De nem, nem kell, a... kell, nem kell ennek hallgatók, mi így hárman, így értek el, mindent emberre rakunk. a TB-t, adót, mindent el, Intézünk, és fizessetek nyugodtan, és a, legyen a közös bizalom, és az igazság közössége a miénk, ahol végre az elnyomott osztályok fölött a mi bölcsességünk fog uralkodni. Én tegnap konkrétan vásároltam másfél kiló kenyeret, de azóta elgondolkodtam, és rájöttem, hogy nekem fél kiló bőven elég. Úgyhogy 0630 30, 30, 30, 88, egyes az SMS számunk, egy kiló kenyeret valakinek, bárkinek, én például a magam részéről ma este szívesen lennék lekvárt. Barac lekvár, Szilva lekvár, Áfonya lekvár, ezeket kedvelem. Megpróbálom még egyszer mondja, az SMS író, a drogfogyasztás illegális, köpködjetek meg, de a drogos fizessen, a többiben egyetértünk. De, de mi az, hogy a, de, de de nem, a, nem a drogfogyasztás illegális, de hát szóval könyörgöm, olyan? a közel-keleten meg az alkoholfogyasztás az illegális, hát most ez, ez, ez, ez, ez kultúra függő könyörgöm, most azért mert Magyarországon történetesen ilyenek a törvények, jó, a 1930-as években, a náci Németországban zsidónak lenni volt illegális, ezeket az embereket kiirtották. Tehát a, a törvényt és az erkölcsöt, az etikát, meg a jogot, azt ne kellérjük már össze, hogyha egy mód van rá, hát figyelj, figyelmezzé már egy kicsit a saját lelkiismeretedre, figyelj már egy kicsit befelé, gondolkodjál már azon, hogy mi a jogos, meg mi nem a jogos, az, hogy valaki mit fogyaszt, mit teszik, mit hiszik, mit nyalogat, ahhoz neked rohadtul semmi között nincsen, azzal ő másnak az életét, nem keseríti meg, nem teszi nehezebbé, senkinek nem árt ezzel. Mondjad meg, hogy miért fizesse azért, mert őnek neki az a passziója, ami történetesen a csiska magyar törvényekben nem legális. Mondjad meg, magyarázzad meg, érvei mellette. Azt magyaráz meg nekem, hogy miért fizessen valaki azért, mert a törvényekkel nem egybecsengő módon szórakozik. Rossz az valakinek? Árt az valakinek? Én a törvényeknek a szellemére vagyok kíváncsi, és nem a betűire. Mi a törvény szelleme? A, a, az emberi és polgári jogok nyilatkozata. A szabadság annyit jelenti, mi szerint minden szabad, ami másnak nem árt. Arra vagyok kíváncsi, hogy kinek ártazta azzal, ha túrázol, kinek ártaszta azzal, ha merülsz, kinek ártazta azzal, ha gördeszkázol, BMX ezel, kinek ártaszta azzal, ha füvet szipsz. Tébének, a tévének a TV-nek Én... azzal ártasz, hogyha élsz, és ezzel fölvállalod azt a kockázatot, hogy bármikor Szerint Szerintem azt ne hagyjuk, hogy a törvényesség nevében kijátsszak belőlünk az emberséget, ha egy szerencsétlen beteg ember, aki segítségre szorul, nem kapja meg a segítséget csak azért, mert rá lehet sütni azt a béget, hogy drogos, az nem jó, egyikünknek sem jó. Nem dohányzom, hazudta az üzemorvosnak a Lánzdohányos dohányos haverom. Ugyan, érzem a dohány szabot magán, tromfolt a doktornő, szóval óvatosan. Félreértettétek, roma származású vagyok, tehát fura lenne, ha pálcát azért próbálnék törni Orbán úr fölött, amit, lát, amit láttál láttatok az, az üdezzeletemben. Mire vérjük ezt az orsós-viktorozást? Ez egy nyer... ilyen... A nem ő... szarabb, szemetebb dolog ez, a, ez az orsós-viktorozás mindentől. Tehát uh, Orbán or, or, or, or, or, or, or millió vonatkozásban lehet és kell is kiakadni. De erről van szó. Te tehát te az Orbán, az pont Orbánt, Orbán, amikor lecigányozod, azt vedd észre, hogy akkor teszed a legnagyobb szíveséget, mert akkor úgy csinálsz, mintha ez lenne az érvő vele szemben. holott üvele szemben, aztán érveknek a tömkeleged, De tényleg sorozat az, ami található és találandó. Tehát, hogy pont ezzel egy olyan magas labdát dobsz neki, ne tedd. Egyébként pedig az, hogy valamelyik rasznak a tagja vagy, még nem ment a rasszizástól meg, meg, meg téged De, meg de, de most nem, hogy azzal próbáljál valakit meggyőzni, hogy ne cigányozzon, hogy ne hagyjál politikai muníciót a másik oldalnak, hanem mondja, <gül> azért legyünk már ennyire etikus légyek, hogy, hogy basszus, ne cigányozzál, mert, mert, mert izé undorító, söpredék ember vagy, ha azt csinálod. Hát, Ja? Ja, ja, ja, ja. Na ja. jó, és várjál, de akkor még befejezem ezt az SMS-t, amelyik közben eltűnt, eltűnt egész egyszerűen az SMS-falról. Azért, de mert meg olyan, nyomása, el... olyan nyomás alatt vagyunk, viszont van telefonunk is, úgyhogy ha nem találod az SMS, szerintem nyugodtan élj a telefon lehetőségében. De meg, meg, megtaláltam, mert... <gül> hallgató, csak nyomja, csak nyomja, csak nyomja. Ebben a vonatkozásban csak azt furcsálom, írja ez a roma származású SMS író, aki Orbán Viktor roma származásával gúnyolódott, vagy véltudom a származásával gúnyolódott. Ebben a vonatkozásában csak azt furcsálom, hogy kikkel barátkozik, de volt már ilyen nem. Ó, persze, bőven. bőven. Következő SMS. Milliókat keresek, lehetek a barátotok, vagy nincs ott véletlenül felvétel. Különben van felvétel, mert. Nekünk nagyon sok barátunk van. Köszönjük. Nagyon-nagyon jól kerestek a barátaink, ők is milliókat, együtt kerestünk nagyon-nagyon sok milliókat. Ezért már nincs már hely, a mi szívünkben. Hát ez igen, de ilyen módon a, le, le vagyunk mi kötve ezért Van, mert, mert a puzsér mindenféleképpen szeretne egy csicskát, aki egy úgy, háztartási el, robotot el Küldeni, cigéért el tud küldeni. Toxitíteni. Elküldeni el mindenfajta, hát tb-romboló dolgokért például mondjuk el tud küldeni McDonald's-be. Tehát, hogyha ilyen feladat érdekel, akkor a sráccal szerintem Jó. egészen nyugodtan beszéljen. A TB mindenki a szövetségesen. Viora, itt van Vióra. Uh, királyság. Királyság, no, örül no, neked, no, Vióra, no. és uh, még jobban örülök az sms uh, Bon Jovi, yeah! <laughs> Dehéz, nehéz szavakat Körül, Körülbelül ezek, 7, a, ezek 8, volt 8, az spár... érveim egyébként Bon jovi 7, kapcsolatban. Igen, 7800 fár ehelyt pusztítsa el a Bon albumokat. Háj, az aranyér is extrém következmény. Hát és arany köz... is van benne. Akinek van pénze aranyérre, az nem így <gül> nem, <gül> nem éri fel ésszel. Erről kötsz a budim, mert nem eszel normálisan, mert extrémen élsz. Így a gyógyítását gyújtá... a, a TB nem támogatja? Aki ennyire kitartó, hogy ilyen hosszán hív minket, annak biztos, hogy valami fontos mondani valója van, nem? Halló, haló. Sziasztok, Hernád István vagyok. Lemaradtam ugye legalább egy olyan fél óráról, hármejáról, amikor legutóbb téma volt, de vissza-vissza tér. Ugyanott a tartunk. A... <gül> Ugyan... <gül> de maradtál le a Oké, oké. Foglalkozásomat tekintve gyerekkorosok, és egy kicsit érintve is érzem magam persze ezekben a extrém sportos dolgokban, és két gondolat jutott az eszembe, lehet, hogy kicsit vitatkozni fogtok velem. Én azt gondolom, gyakran túrázunk, hegyet is mászunk a barátaimmal, és azért ennek az alkalma általában külföldön zajlanak. Mindig kötünk külön biztosítást. Én azt hiszem, hogy ha, ha egyáltalán külön választható az, hogy, hogy mi az extrém sport és mi a szabadidős sport, akkor én azt hiszem, hogy aki ezt őszántából extrém sportot űz, az igenis köszön biztosítást külön. Tehát én, én, én azt hiszem, az a vördeszkás példa szerintem nem volt jó, az összetör magát, és hogy forintja van, mert szerintem azért ezt nem ugyanaz a sportág, én mondjuk ennél korosabb vagyok, mint mondjuk kedvben mi focizunk, vagy hogy is mondjam, csak ezek az ilyen lájtosabb sporták, az nem összehasonlítható. Szerintem azt, azt valami módon felelősséggel kell csinálni. Hát azért az, az arról, hogyha lehessen, sokkal jobban össze tudod törni magad, mint hogyha mondjuk fejbe a labdával de hát, de hát a, a, a lakótelep csórói egytől egyik gördeszkáznak hát ez a, ez a, ez a sport ez, ez, ez ma ez nagyon-nagyon népszerű, végtelenül népszerű szerintem rokkal már vele egy kicsit arra válaszol nekem, az hogy te milyen egyéni biztosítás kötsz és midre az a te magár ügyed. De az állam, amikor elkezdi szabályozni az hogy milyen tevékenységek minősülnek extrém veszélyességűnek, akkor nem azt látod hogy azok a sportok kerültek be ebbe a listába, amelyik, amelyek mondjuk ugye a gazdag sportoknak Tűnnek. De, de ebben, Na, ebben akkor van ebben logika, ellen, azon kívül, hogy itt a különböző nincs, osztályok ellen van nincs, egy nincs, kis is? Számtalan, számtalan bajom van egyébként az egészségügyi kormányzattal, hadd ne részletezem, hogy mit csinálnék ezzel a két embere, főleg ezzel a nővel, aki időnként megjelenik a képen, hogy mindegy, ezt most hagyjuk. De, de én azt hiszem, hogy azért, ha ilyen, tényleg ilyen konkrét extrém sportokról beszélünk, és meghúznám a vonat például, hogyha foglalkozás körében űzi valaki azt, hogy a házat oldalról tisztogatja, Egyértelmű, hogy a tévének állnia kell. Én, én azt, azt gondolom, hogy a gördeszka az, az nem extrém sport, például. Tehát az, az nem tudom, oda van sorolva. A hát én, én, én az, az extrém sport ellen állandóan gördeszkát látok, mással látok, mint gördeszkázókat. Én szerintem az nincs ide sorolva. De ebben lehet, hogy igazatok van a másik példa, és más is szó, szóhoz engedek nyugodtan. Az a. Szó, én aztán tényleg feltételezek mindenféle hozzánemértést, és még akár oszlindatot is, de. Én azt hiszem, hogy aki mondjuk barlangban megy, van egy ilyen terápiára, azért az nagyon más, mint a barlangászat. Jogilag? Én, Jogilag? Várjunk csak! Igen, én, az, én azt hiszem, én azt hiszem, hogy igen. Tehát amikor te vezetővel egy csoportban mész, és téged elvisznek egy ilyen kúrára, vagy kifekszel egy ilyen magaslati vagy akár barlangi helyen szépen betakarózva, és a megfelelő gyógyszerekkel azt a klímát kapod, az nagyon más, mint amikor egy csoporttal te beöltözve, felfedezett, bekúszolt, bekúszol, de, de, nem, de, de nem félelmetes ez, hogy tessék szépen betakarózva előírt körülmények. Ja, ne, ez ne, nem ne, 1984, 1900... hát, várjunk, várjunk, de ez nem 1984? Tehát de, de, hogyan hogyan, él, hogyan élhetsz biztonságban? Hogyan garantálhatod azt, hogy nem menj tönkre, hogy biztosíthassad a, a, a, még a szabad is? Az alatt, a, abban életed. annak a stressze alatt legyél. Tessék szépen előírás szerint viselkedni ezekben a helyzetekben, és akkor nem ér az a gyanú, hogy te extrém sport, és akkor majd a TB nem szankcionál téged. Tökéletesen egyetértek ebben veled. Szerintem ez azért, hogy nagyjából azért megvan húz, hogy mikortól vagy te kiránduló egy csoporttal egy barlangba, vagy, vagy, vagy egy kezelés alatt a én, a Srádhegyen. És, és mikortól van az, hogy tényleg sportként tűzött. De Nyilvávaló bocsáss meg, egy... ezt tényleg a TB-nek kéne mérlegelni. Tehát az, hogy te nem. hogyan biztosítod magad, az tényleg, az egy jó dolog, hogyha te biztosítod magad, szerintem jól jársz el. De tényleg azt várjuk el a TB-től, meg az orvosoktól, hogy azt kutassák, hogy van-ejtőernyő -e a hátad mögött, mert hogyha úgy nem, le, nem, akkor. Nem. nem, nem, ez teljesen jogos. Elmondom nektek azt, hogy mi az egyik biztosítóval mindig kötöttünk biztosítást, mondom, mert de én, hogyha elutazok nyaralni, akkor is kötök. Búvárkodtunk is arra az időre, is kötöttünk biztosítást. Megvan határozva, és most már csak azt hiszem egy biztosító maradt, aki kiegészítő biztosításként köt neked például hegymászásra, és arra is konkrétan le van írva, hogy nem térhetsz le a jelzésről, és hogyha eszközt használsz, jégcsákány, kötél, beülő, mit tudom én, micsoda, akkor ez arra nem vonatkozik. Tehát ez már, már ilyen megkötések voltak. Nagyon nehéz ezt meghúzni a határt, még akár a, a, a és a sporták és a legszűnfortok között is, és nem akarom tényleg ezeknek a pártját fogni. Ö, hát nem tudom, tök igazatok van, ennyire nem lehet megkötni az embereknek a kezét, de én nem kötöttem ugyan életbiztosítást, de azt hiszem annak is van értelme. Tehát, hogyha megy az utcára az ember, hát, és hogyha valami baleset éri, hát kö, tényleg valami módon kössön biztosítást. A több biztosítót meg szerintem nem ússzuk meg... Nem tudok többet. Köszönjük. Szívesen Sziasztok titeket. Sziasztok. Köszönjük. Hello, hello. És akkor essemessák. Minek veszünk levegőt, az is árt a tüdőnek. Tartsunk össze, vegyünk levegőt. Aki bukós isak nélkül egy egykerekezik és eltaknyol, vagy nem kapcsolja be a biztonsági jövét, és kifejel a szélvédőn, az vajon mindent megtett a kockázat minimalizálása érdekében? Ja, jogos, ő csak a... a hülyeséget nem próbáljuk szankcionálni államilag. A hülyeség az önértékén úgyis hülyeség, úgyis önmagát büntenti, csak nem próbáljuk meg az emberi szerencsétlenséget és ostobaságot még úgy különben. Ráadásul a kapitalizmus az amúgy is egy olyan emberembernek farkasa típusú, típusú játéktér, ahol a, a hülyeség az sokszorosan szankcionálva van. Tehát az államnak éppen, hogy ennek a súlyos, Veszélyeit, kockázati tényezőit, arányeltolódottságait kéne ellensúlyozni, nem pedig ráerőltetni erre, erre a folyamatra, még a magáéval is. Maty, most már harmadszorra küldte el ezt az SMS-t, és felolvasom, de szerintem nincsen értelme. Szerencsére már idézőjelbe kitűztük, tehát csak a kitűztük van idézőjelbe, a magyar zászlót a Himalájára. Ez az SMS is háromszor küldte el. van valamit akar vele mondani? Nem Tehát, lehet, hogy ez ilyen titkos jelen, hogy az alvú tudod, így van van, van egy kocsó, melyek így a hétköznapokban is.. Én megértettem, jeldele, megértettem a, a, a magyar a hegymászunk lein. Lény... Dávid az eljutott, bocsánat, rosszul mondom a nevét, az eljutott a Himalájára, és hogyha már ilyen körül, tehát azt próbálja sejtetni, ha ez a törvény akkor már életbe lépett volna, akkor lehet, hogy háromszor is meggondolja, hogy vállalja ennek a kockázatát. Milyen Dávidot mondtál rosszul? Már csak nem tudom, mert ön Dávid. Klein, Klein, csak nem tudom, hogy arról van szó, hogy ha biztonságban lejut a hegyről, akkor megúszta a srác. De hogyha nem, akkor tehát ez is érdekes, hogy akkor, hogyha valaki fölmászik a világ csúcsára, akkor ilyen, ilyen dokumentumfilmeket készítenek róla, és az országot teleharsogják, hogy jaj, de büszkék vagyunk rá, ez csodálatos. Elhívjuk a szuláksóba szerepelni, meg a Fábri Sóba, és ott elmeséli az élményeit, és egy ország büszkélkedik azzal, hogy fönnjárt is a magyar zászlót, lobog a himaláján. Ugyanakkor viszont, amikor éppen erre készül fel, akkor a tévé leveszi róla a kezét, hogyha mindeközben bármi balesetet szenved, akkor a, az állam az kivonul az ő kezeléséből. Tehát éppen, hogy ott szarnak a fejére, ahol, ahol kell, ahol lehet, viszont, hogyha végigcsinálta az akadálypályát, akkor meg, akkor meg mindannyiunk sikere. Közös sikerünk. Csak a közösségből, amikor éppen nem a siker, nem a siker van soron, hanem a kudarc, éppen eltörik egy láb, vagy elszakad egy inszalag. Abban a pillanatban rögtön nem a, nem a közösség, ami közös, a, a, a, a közös sikerünkről van szó. Szóval abban a pillanatban mindenki magára marad a saját bajával. Tényleg mi lesz, ha a panikpajti felborul a Na, hm. Akkor hm. majd le, lesz az RT Paliknak fizetnie kellett <gül> sokkal több pénzt, ezt el tudjátok képzelni? Én nem. Nehéz elképzelni, de azt is, hogy Paliknak nincsen iszonya durva biztosítása. Ja. Nem értem. A magyar kormány vállalkozóként viselkedik és a vesztességet velünk fizetteti ki. Miért nem tesznek választáskor letétbe pénzt? Akkor a sütős gyerek. <gül> Igen, <ilyet. gül> sütő. de most már viszont jó fejre vette a figurát. A sütős gyerek vagyok, smiley. 90 ezer forintot visszak haza, és a 13 hónapos lányaim vannak otthon. Én nem tudom azt megoldani, hogy hip-hop költsel el egy olcvanat. Hol van? Melegszendó a legjobb az ikerlányoknak, én mondom. Szajasztok! Következő SMS Attila Attillától lemi, aki a Motorheadnek a tagja, szerint Bon Jovi a világ legjobb női rock Köszönöm. Inkáról levágott a haját, és lebukott. A következő SMS azt kérdezi tőlünk, hogy mikor hívtok szakértőt a műsorba és ki lesz? Hát a három. Hárman vagyunk. Hát, de, ö... az, még, egy, még egy szakértő el se még egy Még egy mikrofon, ez a harmadik mikrofon nem is működik. De most három szakértő nem elég? Most mi kéne? Nekem például már egyszer elszakadt a bokám, és TB-re. Foci, stan, <laughs> És TB-re összevarták. Na? Én nem értek a témához, ne csináld. Közigazgatás, én sportolok, merülök, a voltam mínusz 18 méteren. Te voltál, hülye gyerek, ki a szakértő, ne Közigazgatási és jogi szakemberként vállalom a belügyvédisztességet. De jó, a következő SMS az ütt mindent. Szia, edira Asiszi vagyok, 154 magas, zöldes, banda szembüszők, és én... haj! 55 kg, 39 éves, 15 éves lányomat egyedül nevelem, kalandorok kiményenek, hívást kérnék, köszi, puszi, mindenkinek a kalandorok a tévét is kimek. De, de tényleg a kalandorok, a, kalandorok, a kalandorok mindenhol diszkriminálják, az a szörnyű, Tehát kalandor vagy, ha megsérülsz, de ezzel a nőrel le is próbálkozhat egy bodvarát. Csak ha elektor Ha én fizetem a gyógyítást, akkor nekem átírja toncsika, majd a következő a TB-nek, akkor ártasz, ha legalább öt évvel túléled a nyugdíjkorhatárt. Jó, az csúnyadod különben, de ezért is emelik. Tehát... De ilyet hát rohadt anyádat, meddig érzte? Barom! Már bár, réges-régóta réges, a mindenki másnak, a má, másoknak a tb a, a zsírosodsz állat, nem veszed észre az, hogy közben még extrém sportolsz is. Jársz, meg járókereted is van. Hát Így fennem. veszed ki te a részed a közterviselésből? Tudod, hogy mennyibe a... kerül az, hogy te lélegzel? Úgy, hogy ellopták már egyszer a TB-k nem is egyszer. Jaj, jaj, ja, bastüdő, gondolj bele, az milyen extrém sport. Ó, uh, Robi, te akár a császár előzött is védhetted volna ha volna az ügyét. Próbálkozott a srác, mondtam egy összeget, meg máshoz fordult. De mindegyben így is szabad a srác. Világos. Egy nagyon fontos kérdéssel jó volna, ha majd sokat foglalkoznátok. A jövőre esedik a singatlanadóval. Állítólag nem tudom, hogy hány millió, szerintem tíz, de így, ne, nem tudom, hogy ez összeadni hirtelen. Tehát állítólag tíz millió egy ház átlagban, Pesten egy kis telek kerül ennyibe. A ház, se, a ház még sehol jó lenne, ha ez a műsori témája is lenne. Ráfekszünk. Ja, mert, mert valami 10 millió lesz az a határ, ahol fizetni kell. Tényleg? Hm, rá. <gül> ingatlan a dogo. Hihetetlen. De, nem, de az a kamatadók tehát tesója. Tehát, hogy így nem menekülsz. Tehát, hogy teljesen mindenkit veszel a... De tényleg? De, így... de jó, mondjuk szerintem az ingatlan a dobo, korrekt alapvetően. Tehát... Uh... Na, a kamatadó? Szerintem a kamatadó is korrekt. <gül> De nem, de tényleg, tehát hogy igazából... Hát akinek hogy... van 10 milliós ingatlanja, ugyan már az akkora búrzsui Csapjunk végig rajta a nagy kemény korbácsal fizessen ő többet. Így aztán majd egyébként hát, le lehet a leszakadó rétegeket tudom, megerősíteni, egyébként lehet egy közének így erősödik meg a középosztály. <sparcly> <sparcly> jó, jó, nem, jó Várjálonis az, hogy a középosztály megerősítése az nem feltétlenül ennek a kormánynak a célja. Tehát az egy, az egy másik kormány. Akkor ennek a kormánynak mi a célja. És tudnálunk a milliárdos osztálynak a megerősítése, ennek a kormánynak a célja. Az A kormánynak célja, az minden kormánynak célja. De szerintem mondjuk ami, ami gondolkodnunk kéne az mondjuk a leszakadó rétegek, vagy.. Jó lenne, hogyha a kormány is ebbe gondolkodna. Ha ez nem lehet, akkor mutatkozzuk meg, maga, akkor jó, meg, akkor utasítsuk meg. Jó lehet, hogy a 10 millió az izé az durva, lehet, hogy az színleg alacsony, de hát alapvetően. Hát egy, egy aprócskát, hagyja faszni. <gül> Na, következő. S Srácok, ha befizetek a saját számlámra pénzt, KP-t, a pénztáros csajnál, akkor összegtől függetlenül 500 forintot vonnak rá. Be akarsz fizetni, te hitelezed őket, Ergo, és ezt így, a, így meg. Készen. Uh -huh. Tényleg a befizetésért fizet, de én na, ezt nem tudtam. <gül> de jó, de minden, a jövőben az lesz egyébként, hogy Csányi Sándor lányának eskülője vagy, várjá. és akkor mindenkitől levonnak kétszázalékot, mondjuk, mert kell a hozomány. De, de, le... de, de miért is ne? Születésnapja van a bankárnak, fizessék! Nem, nem logikus a rendszer, ugye a befizetésért fizetni kell. Na most azt, amikor befizeted, akkor azért is fizetni kell, nem? És amikor azt a befizetésre muszáj kötelezően kiadandó pénzt befizeted, akkor megint csak fizetni kell. Tehát ezen az elven szerint a végtelenségét fizetni fasza. kell. A befizetés után fizetni kell. Befizettél a bognak. Vagy a madig van valami világos. <gül> ez zseriális egyébként. Tehát az, annak egy bizonyos százalékát, amit befizettél, fizessél be, mert befizettél. Tehát azért kell fizetned, mert ők hajlandóak elvenni tőled a pénzedet. Igen. Ez egy szolgáltatás, hogy te fizethetsz nekik. Igen. Ők ezt biztosítják számodra. Ennek fejében, légy szíves, fizess! Na hát a rohadt anyukat, de komolyan mondom, most már itt tartok. Hát, ilyen abszurd, de tényleg? Ez, ez már Monty Python kategória. Ez írja. A legtöbb sérülés a fociban történik. Na majd. hoppá, hoppá! Ah, hogy maradt le a, hogy, hogy a királylistáról? Arra vagyok kívános. Suldigunk, fogalmaz a következő esemes. Akkor de, ilyen alapon a dohányosok és alkoholisták is dupla tévét fizessenek. De te hogy vetted ilyen havasenrikesre a figurát? Hirtelen <gül> ilyen nagyon fegmalettél. E, e, Tragikám. Na, van még valami, mondani akarsz? Hát folytathatom. Mondja, mondja. mondja jó, az, köszönöm, úr köszönöm. Én majd a közös pénzünkből szívesen adok nektek kölcsön kamatra, amíg... Uh, nem tudom elolvasni valami hülyessége, ez sajnos nem ment, ez Ez volt ideig a legfontosabb esemes, és ezt nem tudod felolvasni, valaki pénzt Én majd a közös pénzünkből szívesen adok nektek kölcsön kamatra, amíg veszek egy nem-extrém helikoptert, oké? Valaki egy helikopter egyébként, de tényleg? Mert most most Kóka a helikopterét, lehet, hogy ez összefüggésben van ezzel? Nagy pojátszáskodás, amikor havastadárúrként gyobom? Hát, szerintem, szerintem elég. Szerben <gül> sehol nincs ahhoz, amit a kóka nyomott a szulágsóba, úgyhogy. Jó, senki nincs ebben az országban, aki még nem nyomta havastadárúrként, szerintem a kozárkózis állja végére. Az erős Zsolt volt, nem Klein. Bocsánat, elnézéskére, pontatlanságomért. Akik a dakaron képviselik az országunkat, maradjanak szarban egy marokkói kórházban, kérdez a következő eseményről. Hát általában komoly szponzorok elnök mögöttük egyébként, jaj. azért nem fogom a palikot félteni. Főleg akkor, amikor minden egyes bejelentkezéskor éppen véletlenül történetesen egy red bullos doboz van a kezében, és éppen azt vissza. ha valahogy... Ennél csak az volt a jobb, amikor a Mama Indulnom kell című számmal az emberek zenekar mindegyik tagjának Garwune feliratú baseball sapkája volt, és abban énekeltek De volt itt már Biző is egyenesen a szponzor után Biző Boys, de az már kemény, de az már tényleg olyan, mint a videóton voltam, nem? Két tévé márka egy csapat nevében az már azért valami Elnézést fogunk kérni, de nem fogjuk tudni az összes sms felolvasni, már egész egyszerűen véges a műsoridőnk és már barom sok Akkor következő, aki a Dak maradjanak szarban egy marokkói kórházban. Hú, de savű, tovább, A Legjobb. Szokmai profizmus az ez, ez, ez igen. Legyőzge tanár, legyőzge. Ez a, a flegbasság, és ez a profizmus az így együtt, ez egy robbanó keveréket alkot. Jó, de várjál, akkor azért olvastatam újra, mert a. Még csak annyi megjegyzést akartam mondani ezzel kapcsolatban, hogy az nekem hihetetlen, hogy ezt úgy adják el, ezt a Dakar versenyt, hogy ez az autóvezetés egyik csúcsa, az, mit tudom én, a rally a legnagyobb pillanata, és így azon gondolkodom, hogy itt van ez a palik, aki, aki a tudomásom szerint így... így, így, így hát, de tudom, hogy mondjam, én... ne, nem az az alulról jött, Jenny, tehát nem, nem, nem, az, aki, nem az, aki a Copacabánán focizott, és hirtelen feltűnt, és egy ilyen tehát, hihetetlen, hihetetlen, hatalmas hatalmas magasság hanem inkább egy milliárdos extrém sportoló, aki így, így éli ki a saját szenvedélyét, nem? És, és, és, és hát elvileg elég kvalifikált ő ebben a mezőnyben. Tehát, hát ezek, igen, az autósportok, ezek az autósportok, ezek olyan szinten megbecsülhetetlen, meg hogy mennyire szólnak az emberi tehetségről, és mennyiben szólnak arról, hogy mit tudnak a hát, működésre. Konkrétan, kontra, konkrétan kontraszelektívek ezek a sportok, hogy hányan vagyunk olyanok, akik megpróbálhattuk magunkat, tehát kipróbálhattuk, hogy mennyire tehetségesek vagyunk, Mondjuk egy Forma 1-es versenyautóban. Hát, hogy beszélem ez azt jelenti, hogy te próbáltál? Hát ez az, hogy nem. Pedig én mondjuk, hogy mondjam, nem tartozom igazából a szegényebbek közé. Mm. De szerintem sem, tehát vagyoni helyzettől függetlenül, szerintem csak is kizárólag a milliárdosok azok, akik kipróbálhatják, hogy mire képes jó, egy versenyautóban, egyébként... például palik. Na most ő ebben a versenyben egy jó helyezést ér el, ebbe, ebből azt következik, hogy körülbelül többé-kevésbé bárki abban a helyzetben, abban a státuszban, abban az autóval beülhetné, és valami hasonló produkál. Én ebbe egyébként reménykedtem a Baumgárt és Zsolti kapcsán, de valahogy nem nem jöttek be ezek a reményeim. Mi ez a, annyira nem volt gazdag a papa. Tehát azért az a, az már a pénzkérdés is vágod. Jó, de az elméleted szerint gyakorlatok bárki beülhet egy formáj De milyen autóba ült a. jó, de milyen autóba ült a Bangt És Hányat előzött? Na jó, várjál. Jó, várjál, Bangartner Zsolt, belültetted volna egy Williams Renault-ba, vagy beültetted volna egy. Akkor lehet, hogy leelőzött volna egy egész. Jó, de régen volt a Williams Renault, jó Isten, 12 éve volt Williams Renault. Na most beleültetnéd komolyan a Renault-ba, vagy beleültetnéd a Ferrari-ba. Garantálom, hogy ott lenne a dobogón, minden második versenyen kellene, hogy tök Hát nagyon-nagyon köszönjük mindannyiuknak a figyelmét, mi nekünk búcsúznunk kell. Jó, e, még holnap, folytatjuk. 80%-ban körülbelül az autónak, a autón, autón múlik, de inkább 85%-ban. Holnap, holnap találkozni fogunk, remélhetőleg tartsatok velünk akkor is. Viszontlátásra, tanár úr. Gátlástalanság. Igen, hazudozás. Rendben, korrupció. Mehet, közösségi gyűlöletkeltés.